Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se clamar por mim em qualquer provação, eu o ouvirei e serei seu Deus para sempre. Nossa missão é evangelizar. Que a palavra do Senhor, com toda a sua riqueza, habite em vós. Leitura da profecia de Ageu, capítulo 1, versículo 15b. O capítulo 2, versículos 1 a 9 Palavra do Senhor No segundo ano do reinado de Dário No dia 21 do sétimo mês Fez-se ouvir a palavra do Senhor Mediante o profeta Ageu Vai dizer Azorobabel, filho de Salatiel Governador de Judá E a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo. Há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora, não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora, toma coragem. Zoró Babel diz o Senhor Coragem Josué filho de José Ded somos sacerdote Coragem povo todo desta terra diz o Senhor dos exércitos Põe de mãos a obra pois eu estou convosco diz o Senhor dos exércitos Eu assumi um compromisso convosco quando saístes do Egito, e meu espírito permaneceu no meio de vós. Não tem mais. Isto diz o Senhor dos exércitos. Ainda um momento, e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme, sacudirei todos os povos, e começarão a chegar tesouros de todas as nações. E de encher de esplendor esta casa Diz o Senhor dos exércitos Pertence-me a prata Pertence-me o ouro Diz o Senhor dos exércitos O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira Diz o Senhor dos exércitos E neste lugar Estabelecerei a paz Diz o Senhor dos Exércitos Palavra do Senhor, graças a Deus Nessa leitura da profecia de Ageu Capítulo 1, versículo 15b Depois o capítulo 2, versículos 1 a 9 Sempre à sua inteira disposição também No portal reportecatolico.com.br Nossa missão é evangelizar!